barabaldia ekimena utatu dugu, ba, finean gaur egun presoen egoera urgentziazko egoera delako eta urgentziazko egoera hori irudikatzeko tresna eraginko gazela pentsatzen dugulako eta beraz bi haste hauetan gure eseden nagusia izango da Gazte Frente bat osatzearena Gazte Frente bat engaiatuko dena bakeprosesuan eta zehatzeko urrengo oska politikoa den presoen egoeran eta beraz hori giteko sehiatuko gira bi haste hauetan Gazte mugimendu guztia interpelatzen Festa komite, gaztetxe, eragile kultural, kirol eragile, uh, itzulia egiten, bihaztez, telefonodaiak pasaz, eta gure adirazpen bat zina uh, arrasteko elburuarekin. Mm -hmm. Dinamika gaurazten da hemen hiri burun, karpa bat uh, instalatu duzue, ikusten da ere zelda bat ere ezagia duzila karpa erdian, uh, zendako hori. Ezagitu zelda bat, pixka bat uh, etortzen den jendeak ere ikus um, ikusdezantzak den uh, presoen egoera, eta ta gero zelda oketaz gai, gain baditugu gune desberdinak, beraz pentsatu dugu komunikazio gune bati, beraz ok dira ok, gure kide batzuk lanean egunero. E, ondoan emandugu militantzia gune bat ere, beraz oketzen ok, den gazte gu zientzat izanen da zeh banderolak, e, komunikatzeko otxes nahi nietz, aien eta gero interpelazio gunea ukanen dugu ere, e, ondoan. Mm -hmm. Lau gaztek eginen dute uh, goxe gribar ustailaren zortzitik ogoita birat, baina uh, beste gazte batzu diuntatuko dira ere, uh, elkartika edo egiterauka edo... Bo, gaur, gaur ingo da ogoita labur duko barau dute hagin gaztek, eskoale uh, ezberritako eta bailan aldi ezberritako gaztek gurekin batera, eta gero bi hastez guk segituko dugu bai, barau aldi Eurotura ditugu kanpoko gazteekin erramezala interpelazioa ingo dugularik eta e, sehatuko gira aetogarazten bai, eta gero egunero bisitak izango dira eta algarretaratzeak zazpitan. Bi hastez izango dira itzaldi ezberdinak, itzaldi projekzio ez tabai ezberdinak. Programazio horren edukin abuzia izango da Euskal Presuen egoera. Eta horreko dira beraz, horren e, inguruan jarruten duten hainbat eragile. E, adibidez, etxerat, bagoaz, sare, preso oiak, e, miren txingidariak, projekzioak ingo ditugu ere bai, filmaren projekzioa, ahol e, da Irlandako, Irlandako gosire barri buruzko projekzioa, bagura begiratzeko lehioak eta, eta holako bon, edukia horoko izango da Euskal presoen egoeraren inguruan. Eta gero, nahi dugu gazte, gazteriaren e, ekimena izate hori, baina hunek ezukentzen nahi dugu gula ere Gizarte osoa interpelatu. Eta interpelatzeko, etorriko dira gile, Gizarte zibiliko inbatera gile, edo geitala hor gurekin Baragualdiak burutzera, edo delegazio bezala Gatsaleko Bosetan, gurekin bildu, gure ekimenaren e, zergaitiak azaltzen dizkegu, dizkegu, eta ondoren e, guri sustengoa dirazi eta eta Pariseko mobilizazuela ditu gurekin batera. Izanen dira hendira elgajetaratzak elduden ostiralean eta ondoko ostiralean. Izan hendira Doni Bane garazin, Bayonan, eta Maulen. Eta arratskuzi guziz iriburun, zazpitan. tzazpitan. Dinamika haundia behaz iriburun bultzatu nahi duzuena, presoen gaia untxa aipatuz. Beresi bat egiteko ere, abenduaren behatziko manifa horret joitiko, autobusak ere antolatzen baitira. Ben manifa hori izango da... Euskal Herriari dehi bat, Euskal Herri osoa Parizera mogitzeko, izango da, e, historikoa izango da, mobilizazio hori, Euskal Herriak ahots batez e, Parisen presoen eskubiren irrespetu aldarrik delako eta beste ere bai da franziari begirako ekimen bat anaiko gin nuke, e, e, e, franziako hain bat eragilek ere parte hartzea mobilizazio hortan, eta albez hain bat e, berdilasteko ba askenean frantziar estatuari emen badela badela ratso bat ondik kontzikoa presuen presuen kontra collégé légis qui vortisa eta hori ez